איש היה וארץ עץ, איוב שמו, והיה האיש ההוא תם וישר, וירא אלוהים, ושר מרע. וייבלדו לו שבעה ונים ושלוש בנות. ויהי מקנהו שבעת אלפי צאן, ושלושת אלפי גמלים, וחמש מאות צמד בקר, וחמש מאות אתונות, ועבודה רבה מאוד. ויהי האיש ההוא גדול מכל בני קדם. והלכו בניו ועשו משתה בית איש יומו, ושלחו וקראו לשלושת אחיותיהם לאכול ולשתות עמהם. ויהי כי הקיפו ימי המשתה, וישלח איוב ויקדשם, וישכים בבוקר והעלה עולות מספר כולם, כי אמר איוב,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 ויאמר אדוני אל השטן, השמת לבך על עבדי איוב? כי אין כמוהו בארץ, איש תם וישר, ירא אלוהים ושר מרע. ויען השטן את אדוני ויאמר, החינם ירא איוב אלוהים? הלא אתה סחת ועדו, ובעד ביתו, ובעד כל אשר לו מסביב, מעשה ידיו ברכת, ומקנהו פרץ בארץ. ואולם, שלח נא ידך וגע בכל אשר לו, אם לא על פניך יברככ. ויומר אדוני אל השטן, הנה כל אשר לו בידיך, רק אליו אל תשלח ידיך. ויצא השטן מעם פני אדוני. ויהי היום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 אש אלוהים נפלה מן השמיים, ותבער בצאן ובנערים ותאכלם, ואמלת רק אני לבדי להגיד לך. עוד זה מדבר, וזה בא ויאמר, כסדים שמו שלושה ראשים, ויפשטו על הגמלים וייקחום, ואת הנערים הכו לפי חרב, ואמלת רק אני לבדי להגיד לך.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 ויקרע את מעילו, ויגוז את ראשו, ויפול ארצה, וישטחו. ויומר, ערום יצאתי מבטן אמי, וערום אשוב שמע. אדוני נתן, ואדוני לקח. יהי שם אדוני מבורך. בכל זאת לא חטא איוב, ולא נתן תפלא לאלוהים. ויהי היום, ויבואו בני האלוהים להתייצב על אדוני, ויבוא גם השטן בתוכם להתייצב על אדוני. ויאמר אדוני אל השטן, אה מזה תבוא? ויען השטן את אדוני ויומר, משות בארץ ומהתהלך בך. ויאמר אדוני אל השטן, השמת לבך אל עבדי איוב? כי אין כמוהו בארץ איש תם וישר, ירא אלוהים ושר מרע, ועודנו מחזיק בטומתו, ותסיטן בו לבלעו חינם. ויען השטן את אדוני ויאמר, עור בעד עור, וכל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. אולם, שלחנה נא ידך וגע אל עצמו ואל בשרו, אם לא אל פניך יברככה. ויאמר אדוני אל השטן, הינו וידיך, אך את נפשו שמור. ויצא השטן מאת פני אדוני, ויח את איוב בשכין רע, מכף רגלו ועד קודקודו. ויקח לו חרס להתגרד בו, והוא יושב בתוך האפר. ותומר לו אשתו,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 ויבואו איש ממקומו, אליפז התימני ובלדד השוחי וצופר הנעמתי, ויוועדו יחדיו לבוא לנודלו לו ולנחמו. וישאו את עיניהם מרחוק ולא הכירוהו. וישאו קולם ויבקו, ויקרעו איש מעילו. ויזרקו עפר על עשיהם השמימה. וישבו איתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות, ואין דובר אליו דבר, כי ראו כי גדל הכאב מאוד. אחרי כן פתח איוב את פיהו, ויקלל את יומו. ויען איוב ויומר, יוב בד יום יבלד בו, והלילה אמר הור הגבר, היום ההוא יהי חושך, על ידרשהו אלוה ממעל, ואל תופע עליו נהרה. יגאלוהו חושך וצלמוות, תשכון עליו עננה, יבעתוהו כמרירי יום. הלילה ההוא ייקחהו אופל, על ייחד בימי שנה, במספר ירחים על יבוא. הנה הלילה ההוא יהי גלמוד, אל תבוא רננה נאבו. יכבוהו עוררי יום, העתידים עורר לוויתן. יחשכו כוכבי נשפו, יקב לאור ועין, ואל יראה בעפעפי שחר. כי לא סגר דלתי בטני, ויסתר עמל מעיניי. למה לא מרחם אמוט, מבטן יצאתי ואגבע? מדוע קידמוני ברכיים, ומשדיים כי אינק? כי עתה שכבתי ואשקות, ישנתי, אז ינוח לי. עם מלכים ויועצי ארץ, הבונים חורבות למו, או עם שרים זהב להם, הממלאים בתיהם כסף. אוכל נפל טמון לא אהיה, כעוללים לא רעו אור. שם רשעים חד לו רוגז, ושם ינוחו יגיעי כוח. יחד אסירים שאננו, לא שמעו כל נוגס. קטון וגדול שם הוא. ועבד חופשי מאדוניו. למה ייתן לעמל אור, וחיים למרי נפש? המחכים למוות ואיננו, ויחפרוהו ממטמונים. השמחים אל גיל, יסיסו כי ימצאו קבר. לגבר אשר דרכו נסתרה, ויסח אלוה בעדו. כי לפני לחמי אנחתי תבוא, ויתחו חמיים שאגותי. כי פחד פחדתי, ויאתייני, ואשר יגורתי, יבוא לי. לא שלבתי, ולא שקטתי, ולא נחתי, ויבוא רוגז. ויען אליפז התמני ויאמר, הנישא דבר אליך תלאה, ועצור במלין מי יוכל. הנה יסרת רבים, וידיים רפות תחזק. כושל יקימון מלך, וברכיים קורעות תאמץ. כי עתה תבוא אליך ותלה, תיגע עדיך ותבהל. הלא יראתך כסלתך, תקוותך ותום דרכך. זכר נא מי הוא נקי אבד, ואיפה ישרים נחחדו. כאשר ראיתי חורשי אבן, וזרעי עמל יקצרוהו. מנשמת אלוה יאבדו, ומרוח אפו יחלו. שאגת אריה וכל שחל, ושני חפירים ניטעו. לה איש עובד מבלי טרף, ובני לביא יתפרדו. ואלי דבר יגנב, ותיקח אוזני שמץ מנהו. בסעיפים מחזיונות לילה, בנפול תרדמה על אנשים. פחד קראני ורעדה, ורוב עצמותי הפחיד. ורוח על פניי יחלוף, תסמר סערת בשרי. יעמוד ולא אכיר מראהו, תמונה לנגד עיניי, דממה וקול אשמע. האנוש מאלוה יצדק, אם מעושהו יתהרגבר. הן בעבדיו לא יאמין, ובמלאכיו ישים את ההולה. אף שוכני בתי חומר, אשר בעפר יסודם, ידכאום לפני עש. מבוקר לערב יוקטו, מבלי מסים לנצח יאבדו. הלא ניסע יתרם בם, ימותו ולא בחכמה. כרנה היש עונקה, ואל מי מקדושים תפנה. כי לאוויל יהרוג כעס, ופותה תמית קנאה. אני ראיתי אביל משריש, ואכב נבהו פתאום. ירחקו בניו מישע, וידכאו ושער, ואין מציל. אשר כצירו רעב יוחל, ואל מצינים יקחהו, ושאף צממים מחלם. כי לא יצא מעפר עוון, ומאדמה לא יצמח עמל. כי אדם לעמל יולד. ובני רשף יגביהו עוף. אולם אני אדרוש אל אל, ואל אלוהים אשים דברתי. עושה גדולות ואין חקר, נפלאות עד אין מספר. הנותן מטר על פני ארץ, ושולח מים על פני חוצות. לסום שפלים למרום, וקודרים סגבו ישע. מפר מחשבות ערומים, ולא תעשנה ידיהם תושייה. לוחד חכמים בערמם, ועצת נפתלים נמהר. יומם יפגשו חושך, וכל לילה ימששו בצהריים. ויושע מחרב מפיהם, ומיד חזק אביון. ותהי לדל תקווה, ועולתה קפצה פיה. הנה אשרי אנוש יוכיחנו אלוה, ומוסר שדי אל תמאס. כי הוא יחאיב ויחבש, ימחץ וידיו תרפנה. בשש צרות יצילקה, ובשבע לא ייגע בך רע. ברעב פדך ממוות, ובמלחמה מדי חרב. בשעות לשון תחוה, ולא תירה משוד כי יבוא. לשוד ולחפן תשחק, ומחיית הארץ אל תירא. כי עם אבני השדה וריתך, וחיית השדה הושלמלך. וידעת כי שלום אהליך, ופקדת נא וכה, ולא תכת. וידעת כי רב זרעך, וצאצאיך כעשב הארץ. תבוא וחלח אלי כבר, כעלות גדיש בעתו. הנה זאת חקרנוה, כן היא, שמענה ועתה דע לך. ויען איוב ויאמר. לו שכל ישקל כעשי, והבתי במאזניים יישאו יחד. כי עתה מכל ימים יכבד, על כן דברי לעו. כי חצה שדי עמדי, אשר חמתם שותה רוחי, בעוטי אלוה יערחוני. הינהק פרא על דשא, אם יגעש שור על בלילו? היאכל תפל מבלי מלח, אם יש טעם בריר חלמות? מאנה לנגוע נפשי, המה כתבי לחמי. מי ייתן תבוא שאלתי, ותקוותי ייתן אלוה. ויואל אלוה וידכאני, יתר ידו ויבצעני. ותהי עוד נחמתי, ואסלדה וחילה לא יחמול, כי לא כיחדתי אמרי קדוש. מק כוחי כי איחל, ומק קצי כי אעריך נפשי. עם כוח אבנים כוחי, עם בשרי נחוש. האם אין עזרתי וי ותושייה נידחה ממני. למס מרעהו חסד, וירעת שדי יעזוב. אחי בגדו כמו כאפיק נחלים יעבורו. הקודרים מניקרך, עלימו יתעלם שלג. בעת יזורבו נצמטו, בחומו נדעכו ממקומם. ילפתו אורחות דרכם, יעלו בתוהו ויאבדו. הביטו אורחות תמה, הליכות שבע כבולמו. בושו חיבתח, באו עדיה ויחפרו. כי עתה הייתם לו, תראו חטאת ותיראו. הכי אמרתי, הבו לי, ומכוחכם שיחדו ועדי, ומלטוני מיד שר, ומיד עריצים תפדוני. הורוני, ואני אחריש, ומשגיתי, הבינו לי. מן נמרצו אמרי יושר, ומה יוכיח הוכיח מכם? על הוכח מילים תחשבו, ולרוח אמרי נואש. אף על יתום תפילו, ותכרו על רעכם. ועתה הועילו פנו ועל פניכם עם אחזב. שובו נא אל תהי עוולה, ושבו עוד צדקי היש בלשוני עוולה, אם חיכי לא יבין אבות. הלא צבא לאנוש עלי ארץ, וכימי שכיר ימיו. כעבד ישעפצל, וכשכיר יכבה פעולו. כן הונחלתי לי ירחשיו, ולילות עמל מינו לי. אם שכבתי ואמרתי, מתי אקום ומדד ערב? ושבעתי נדודים עדנה שף. לבש בשרי רמא וגוש עפר, עורי רגע וימאס. ימי כלו מיני ארג, ויכלו באפס תקווה. זכור כי רוח חיי לא תשוב עיני לראות טוב. לא תשורני עין רואי, עיניך בי ועינני. כלה ענן וילך, כן יורד שעול לא יעלה. לא ישוב עוד לביתו, ולא יכירנו עוד מקומו. גם אני לא אחסוך פי, אדברה בצר רוחי, אשיחה במר נפשי. הים אני אם תנין, כי תשים עלי משמר? כי אמרתי תנחמני ערסי, יישא ושיחי משכבי, וחיטתני וחלומות, ומחזיונות תבעתני, ותבחר מה חנק נפשי מוות מעצמותי. מאסתי, לא לעולם אחיה, חדל ממני, כי הבל ימי. מה אנוש, כי תגדלנו, וכי תשית אליו ליבך?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 כי עתה לעפר אשכב, ושחרתני ואינני. ויען בלדד השוחי ויומר, עד אנ תמלל אלה, ורוח כביר אמרפיך. האל יעוות משפט, ואם שדה יעוות צדק. אם בניך חטאו לו, וישלחם ביד פשעם. אם אתה תשחר אל אל, ואל שדי תתחנן. אם זך וישר אתה, כי עתה יעיר עליך, ושילם נבת צדקך. והיה ראשיתך מצער, ואחריתך יזגה מאוד. כי שאל לדור הראשון, וכונן לחקר אבותם. כי תמול אנחנו ולא נדע, קיצל ימינו על ארץ? הלוהם הם יורוך, יאמרו לך, ומלבם יוציאו מלים. היגעה גומה בלא ביצע? יזגעה הוא ולמים? עודנו ואבו לא יכתף, ולפני כל חציר יבש. כן אורחות כל שוכחי אל, ותקוות חנף תאבד. אשר יכות כסלו, ובית עכביש מבטחו. יישען על ביתו ולא יעמוד, יחזיק בו ולא יקום. רטוב הוא לפני שמש, ועל גנתו יונקתו תצא. על גל שרשיו יסובחו, בית אבנים יחזה. אם יבלענו ממקומו, וכיחש בו, לא ראיתיך. הן הוא מסוס דרכו, ומעפר אחר יצמחו. הן אל לא ימאסתם, ולא יחזיק ביד מרעים. עד ימלא שיחק פיך, ושפתיך תרוע. שונאיך ילבשו בושת, ואוהל רשעים איננו. ויען איוב ויאמר. אמנם ידעתי כי כן, ומה יצדק אנוש עם אל. אם יחפוץ לריב עמו, לא יעננו אחת מני <ניאלף> א'. חכם לבב ואמיץ כוח, מי הקשה אליו, וישלם. המעתיק הרים ולא ידעו, אשר הפכם באפו. המרגיז ארץ ממקומך, ועמודיה יתפלצון. האומר לחרס ולא יזרח, ובעד כוכבים יחתום. נוטה שמים לבדו, ודורך על באמותי ים. עושה עש כסיל וחימה וחדרי תימן. עושה גדולות עד אין חקר, ונפלאות עד אין מספר. הן יעבור עלי ולא אראה, ויחלוף ולא אבין לו. הן יחטוף מי ישיבנו, מי יאמר אליו מה תעשה. אלוה לא ישיב אפו, תחתיו שכחו עוזרי רהב. אף כי אנוכי אעננו, אבחרה דברי עמו. אשר אם צדקתי לא אענה, למשוף את חנן. אם קראתי ויענני, לא אאמין כי יאזין קולי. אשר בסערה ישופני, והרבה צעי חינם. לא יתנני השב כי יסביעני מממרורים. אם לכוח אמיץ הנה, ואם למשפט, מי יועידני. אם אצדק, פי ירשיעני. טמא אני ויעקשני. תמאני אני, לא אדע נפשי, אמאס חיי. אחת היא, על כן אמרתי, טמא ורשע הוא מכלה. אם שוט ימית פתאום, למסת נקיים ילעג. ארץ ניתנה ויד רשע, פני שופטיה יכסה, אם לא אפוא מיהו. וימי כלו מן נירץ, ברחו, לא ראו טובה. חלפו עם אוניות אבה, כנשר יטוס על אוכל. אם אומרי אשכחה שיחי, העזבה פני ואבליגה. יגורתי כל עצבותי, ידעתי כי לא תנקני. אנוכי ארשע, למה זה הבל אגע? אם התרחצתי ומי שלג, והזיקותי בבור כפי, אז בשחת תטבלני, ותעבוני שלמותי. כי לא איש כמוני אעננו, נבוא יחדיו במשפט. לא יש בננו מוכיח, ישת ידו על שנינו. יסר מעליי שבטו. ואמתו על תבעתני. אדברה ולא איראנו, כי לא כן אנוכי עמדי. נקטה נפשי בחיי, העזבה עלי שיחי, אדברה במר נפשי. אומר אל אלוהה, אל תרשיעני, והודיעני על מה תריבני. הטוב לך כי תעשוק. כי תמאס יגיע כפיך, ועל עצת רשעים הופעת. העיני בשר לך, אם כראות אנוש תראה. הכימה אנוש ימיך, אם שנותיך כי מגבר. כי תבקש לעווני, ולחטאתי תדרוש. על דעתך, כי לא ארשע, ואין מידך מציל. ידיך עיצבוני ויעשוני יחד סביב ותבלעני. זכר נא כי כחומר עשיתני ואל עפר תשיבני. הלוא כחלב תטיחני וכגבינה תקפיאני. עור ובשר תלבישני ובעצמות וגידים תשוחכני. חיים וחסד עשית עם ופקודתך שמרה רוחי, ואלה צפנת בלבביך, ידעתי כי זאת עמך. אם חטאתי ושמרתני, ומי עווני לא תנקני. אם רשעתי, אללי לי, וצדקתי לא אשא ראשי, שבע קלון ורעה עוניי. ויגעה כשחל תצודני, ותשוב, תתפלא, אבי. תחדש עדיך נגדי, ותרב כעסך עמדי, חליפות וצבע עמי. ולמה מרחם הוצאתני, אגבע ועין לא תראני. כאשר לא הייתי, אהיה, מבטן לקבר ובל. הלא מעט ימי וחדל, ושית ממני ואבלי גם מעט. בטרם אלך ולא אשוב אל ארץ חושך וצלמוות. ארץ עפתה כמו אופל, צלמוות ולא סדרים, ותופע כמו אופל. ויען צופר הנעמתי ויומר, הרוב דברים לא יענה, ואם איש שפתיים יצדק, בדיך מתים יחרישו, ותלעג ואין מחלים, ותאמר זך לקחי ובר הייתי בעיניך. ואולם מי ייתן אלוה הדבר, ויפתח שפתיו עמך, ויגד לך תעלומות חכמה ככפליים לתושייה, ודע כי ישה לך אלוה מעווניך. החקר אלוה תמצא, אם עד התכלית שדי תמצא. גובהי שמים, מה תפעל? עמוקה משאול, מה תדע? ארוכה מארץ מידה, ורחבה מניים. אם יחלוף ויזגיר, ויקהיל, ומי ישיבנו? כי הוא ידע עם את אשיו, ויראוון, ולא יתבונן. ואיש נבוב ילבב, ועייר פרא אדם יוולד. אם אתה הכינותה לבך, ופרסת אליו כפיך, אם עוון בידך, הרחיקהו, ואל תשכן באוהליך עוולה. כי אז תסף עניך ממום, והיית מוצק ולא תירא. כי אתה עמל תשכח, כמים עברו תזכור. ומצהריים יקום חאלד, תעופה כבוקר תהיה. ובטחת כי יש תקווה, וכפרת על הבטח תשכב. ורבצת ואין מה חריד, וחלו פניך רבים. ועיני רשעים תכלנה, ומנוס אבד מנהם, ותקוותם מפח נפש. ויען איוב ויומר אמנם כי אתם עם, ועמכם תמות חכמה. גם לי לבב כמוכם, לא נופל אנכי מכם, ואת מי אין כמו אלה. שחק לרעהו אהיה, קורא לאלוה ויענהו, שחק צדיק תמים. לפיד בוז לעשתות שענן נכון למועדי רגל. ישליו אוהלים לשודדים, ובטוחות למרגיזה אל, לאשר הביא אלוה בידו. ואולם, שעלנה נא ואמות, ותורכה, ועוף השמים, ויגד לך. הוסיח לארץ, ותורכה, ויספרו לך דגי הים. מי לא ידע בכל אלה? כי יד אדוני עשת זאת. אשר בידו נפש כל חי, ורוח כל בשר איש. הלא אוזן מילין תבחן, וחך אוכל יתעמלו. בשישים חכמה, ואורך ימים תבונה. עמו חכמה וגבורה, לא עצה ותבונה. הן יהרוס ולא ייבנה, יסגור על איש, ולא יפתח. הן יעצור במים ויבשו, וישלחם ויהפכו ארץ. עמו עוז ותושייה, לא שוגג ומשגה. מוליך יועצים שולל, ושופטים יהולל. מוסר מלכים פיתח, ויאסור אזור במותניהם. מוליך כהנים שולל, ואיתנים יסלף. מסיר שפה לנאמנים, וטעם זקנים יקח שופך בוז על נדיבים, ומזיח אפיקים ריפה. מגלה עמוקות מיני חושך, ויוצא לאור צלמוות. מסגיא לגויים, ויאבדם, שותח לגויים, וינחם. מסיר לב ראשי עם הארץ, ויתעם בתוהו לא דרך. ימששו חושך ולאור, ויתעם כשיקור. הן קול רעתה עיני, שמעה אוזני ותבן לה. כדעתכם ידעתי גם אני, לא נופל אנוכי מכם. אולם אני אל שדי אדבר. והוכיח אל אל אכפץ. ואולם אתם תופל לשקר, רופאי אליל כולכם. מי ייתן החרש תחרישון, ותהי לכם לחכמה. שמעו נא תוכחתי, וריבות שפתי הקשיבו. הלאל תדברו עוולה, ולא תדברו רמיה. הפניו תישאון, אם לאל תריבון, הטוב כי יחקור אתכם, אם כי התל באנוש תהתל לובו? הוכיח יוכיח אתכם, אם בסתר פנים תשאון. הלא סאתו תבעט אתכם, ופחדו ייפול עליכם. זכרונכם משלי אפר, לגבי חומר גביכם. החרישו ממני, ואדברה אני, ויעבור עלי מה. על מה אשא ושרי ושיני, ונפשי אשים בכפי. הן יקטלני לא אייחל, אך דרכי אל פניו אוכיח. גם הוא לי לשועה, כי לא לפניו חנף יבוא. שמעו שמו עמילתי, ואחוותי באוזניכם. הננה ערכתי משפט, ידעתי כי אני אצדק. מי הוא יריב עמדי, כי עתה אחריש ואגבע. אך אח שתיים אל תעש עמדי, אז מפניך לא אסתר. כפך מעלי הרחק, ואמתך אל תבעתני. וקרא ואנוכי אענה, או אדבר, והשיבני. כמה לי עוונות וחטאות, פשעי וחטאתי הודיעני. למה פניך תסתיר, ותחשבני לאיב לך? העלני דף תערוץ, ואת קש יבש תרדוף, כי תכתוב עלי מרורות, ותורישני עוונות נעורי. ותסמא בסד רגלי, ותשמור כל אורחותי, על שורשי רגלי תתחכה. והוא כרכב יבלה, כבגד אכלו עש. אדם ילוד אישה, כצר ימים ושבע רוגז. כציץ יצא וימל, ויברח קצל ולא יעמוד. אף על זה פקחת עיניך, ואותית תביא במשפט עמך. מי ייתן טהור מתטמא, לא אחד. אם חרוצים ימיו, מספר חודשיו איתך, חוקיו עשיתה ולא יעבור. שעה מעליו ויחדל, עד ירצה כשכיר יומו. כי יש לה עץ תקווה, אם יכרת ועוד יחליף, ויונקתו לא תחדל. אם יזקין בארץ שורשו, ובעפר ימוד גזעו. מריח מים יפריח, ועשה קציר כמו נטע, וגבר ימוד ויחלש, ויגבע אדם ואיו. אזלו מים מניים, ונהר יחרב ויבש, ואיש שחב ולא יקום, עד בלתי שמים לא יקיצו, ולא יערו משנתם. מי ייתן בשאול תצפינני, תסתירני עד שוב אפך, תשית לי חוק ותזכרני. אם ימות גבר, היחיה, כל ימי צבאי איחל, עד בוא חליפתי. תקרא ואנוכי אענקה, למעשה ידיך תחשוף. כי עתה צעדיי תספור, לא תשמור על חטאתי. חתום בצרור פשעי. ותתפול על עווני. ואולם הר נופל יבול, וצור יעתק ממקומו. אבנים שחקו מים, תשטוף ספיחיה עפר ארץ, ותגבת אנוש האבדת. תתקפהו לנצח ויהלוך, משנף עניו ותשלחהו. יכבדו בניו ולא ידע. ויצערו ולא יבין למו. אך בשרו עליו יכאב ונפשו עליו תאבל. ויען אליפז התימני ויאמר. החכם יענה דעת רוח וימלא קדימה בטנו. הוכח בדבר לא יסכון ומילים לא יועיל בם. אף אתה תפר יראה. ותגרע שיחה לפני אל. כי יאלף עוונך פיך, ותבחר לשון ערומים. ירשיעך פיך, ולא אני, ושפתיך יענובך. הראשון אדם תיוולד, ולפני גבעות חוללת? הבסוד אלוה תשמע, ותגרע אליך חכמה? מי ידעת ולא נדע? תבין ולא עמנו הוא. גם סב גם ישיש בנו, כביר מאביך ימים. המעט ממך תנחומות אל, ודבר לעת עמך. מה ייקחך ליבך, ומה ירזמון עיניך? כי תשיב אל אל רוחך, והוצאת מפיך מלין. מה אנוש כי יזכה? וכי יצדק ילוד אישה. הן בגדושיו לא יאמין, ושמים לא זכו בעיניו. אף כי נתעב ונאלח, איש שותה חמים עוולה. אך אבך שמעלי, וזה חזיתי ואספרה. אשר חכמים יגידו, ולא כיחדו מאבותם. להם לבדם ניתנה הארץ, ולא עבר זר בתוכם. כל ימי רשע הוא מתחולל, ומספר שנים נצפנו לעריץ. כל פחדים באוזניו, בשלום שודד יבואנו. לא יאמין שוב מן חושך, וצפוי הוא אל החרב. נודד הוא ללחם איה, ידע כי נכון בידו יום חושך. יבעתוהו צר ומצוקה, תתקפהו כמלך עתיד לכידור. כי נטע אל אל ידו, ואל שדי יתגבר. ירוץ אליו בצוואר, בעבי גבי מגניו. כי כיסה פניו בחלבו, ויעש פימה על החסל. וישכון ערים נחחדות, בתים לא ישבו למו, אשר התעתדו לגלדים. לא יעשר ולא יקום חלו, ולא ייטל ארץ מן לם. לא יסור מני חושך, יונקתו תיבש שלהב את, ויסור ברוח פיו. אל יאמן בשב נטעה, כי שב תהיה תמורתו. בלא יומו תמלא, וכיפתו לא רעננה. יחמוז כגפן בשרו, וישלך כזית ניצתו. כי עדת חנף גלמוד, ואש אכלה אהו לשוחד. הרו עמל וילוד אוון, ובטנם תחין מרמה. ויען איוב ויומר. שמעתיך אלה רבות, מנחמי עמל כולכם. הקץ לדברי רוח, או מי ימריץך כי תענה. גם אנוכי ככם אדברה, לו יש נפשכם תחת נפשי, אכבירה עליכם במילים, ואניעה עליכם במורושי. ראשי. אאמץכם במופי, וניד שפתי יחסוך. אם אדברה לא ייחסך כאבי, ואחדלה ממני יהלוך. אך עתה הלאהני, השימותה כל עדתי. ותקמתני לעד היה, ויקום בי חחשי בפניי יענה. אפו טרף ויסטמני, חרק עלי בשיניו, צרי ילטוש עיניו לי. פערו עלי בפיהם, בחרפה היכו לחיי, יחד עלי יתמלאון. יסגירני אל אל עביל, ועל ידי רשעים ירתני. שלו הייתי, ויפרפרני, ואחז בעורפי, ויפצפצני, ויקימני לו למטרה. יסובו עלי רבב, יפלח כליותי ולא יחמול, ישפוך לארץ מררתי. יפרצני פרץ על פני פרץ, ירוץ עלי כגיבור. סק תפרתי עלי גלדי, ועוללתי ועפר קרני. פני חמרמרו מניבכי, ועל עפעפי צלמוות. על לא חמס בכפי, ותפילתי זכה. ארץ, אל תכסי דמי, ואל יהי מקום לזעקתי. גם עתה, הנה בשמים עדי, וסהדי במרומים. מליצי רעי, אל אלוה דלפה עיני. ויוכח לגבר עם אלוה, ובן אדם לרעהו. כי שנות מספר יאטיו, ואורח לא אשוב אהלוך. רוחי חובלה ימי נזעכו כברימה לי. אם לא הטולים עמדי, ובהמרותם תלן עיני. סימנה עורבני עמך, מיהו לידי ייתקע. כי ליבם צפנת מסכל, על כן לא תרומם. לחלק יגיד רעים, ועיני בניו תכלנה. והציגני למשול עמים, ותופת לפנים אהיה. ותקח מכעס עיני, ויצורה יקצה לכולם. ישומו ישרים על זאת, ונקי על חנף יתעורר. ויוחז צדיק דרכו, וטהור ידיים יוסיף אומץ. ואולם כולם תשובו ובואו נא, ולא אמצא בכם חכם. ימי עברו זמותי מור מורשה לבבי. לילה ליום יסימו, אור קרוב מפני חושך. אם אכבה שאול ביתי, בחושך ריפדתי יצועי. לשחת קראתי אבי אתא, אמי ואחותי לרמא. ואיה אפוא תקוותי, ותקוותי מי ישורנה. בדי שאול תרדנה, עם יחד על עפר נחת. ויען בלדד השוחי ויאמר. עד אנה תסימון כנצה למלין, תבינו. ואחר נדבר. מדוע נחשבנו חבהמה, נטמינו בעיניכם? טורף נפשו באפו, הלמענך תעזב ארץ, ויעתק צור ממקומו? גם אור הרשעים ידעך, ולא יגח שביב אישו. אור חשך באהלו, ונרו עליו ידעך.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 יהי רעב אונו, ועד נכון לצרעו. יאכל בדי עורו, יאכל בדיו בחור מוות. ינתק מאהלו מבטחו, ותצעידהו למלך בלהות. תשכון באהלו מבלילו, יזורע על נווהו גופרית. מתחת שרשיו יבשו, וממעל, עם מל כצירו. זכרו עבד מני ארץ, ולא שם לו על פני חוץ. יהדפוהו מאור אל חושך, ומתבל ינידוהו. לא נין לו ולא נכד בעמו, ואין שריד במגועיו. על יומו נשמו אחרונים, וקדמונים אחזו שער. אך אלה משכנות עבל, וזה מקום לא ידע אל. ויען איוב ויאמר, עד אנה תוגיון נפשי, ותדכאונני במילים. זה עשר פעמים תחלימוני, לא תבושו, תחקרו לי. ואף אמנם שגיתי, איתי תלינה משוגתי. אם אומנם עלי תגדילו, ותוכיחו עלי חרפתי. דעו אפוא, כי אלוה עוותני, ומצודו עלי הקיף. הן אצעק חמס, ולא אענה, אשבע ואין משפט. אורחי גדר, ולא אעבור, ועל נתיבותי חושך יסים. כבודי מעלי הפשיט, ויסר עטרת ראשי. יתצאני סביב ואילך, ויסע כעץ תקוותי. ויחר עלי אפו, ויחשבני לו לא כצריו. יחד יבואו גדודיו, ויסולו עלי דרכם, ויחנו סביב לאהלי. אחי מעלי הרחיק, ויודעי אכזרו ממני. ויחדלו קרובי, ומיודעי שכחוני. גרבתי ואמהותי לזר תחשבוני, נוחרי הייתי בעיניהם. לעבדי קראתי ולא יענה, במופי את חנן לו. רוחי זרה לאשתי, וחנותי לבני ותני. גם עבילים מאסו בי, וי, אקומה וידברו וי. תיעבוני כל מתי סודי, וזה אהבתי, נהפכו בי. בעורי ובבשרי דבקה עצמי, ואתמלתה בעור שיני. חנוני, חנוני אתם רעי, כי יד אלוה נגעה בי. למה תרדפוני כמו אל, ומבשרי לא תזבעו? מי ייתן אפוא? ויכתבון מלי, מי ייתן בספר ויוחקו. בעת ברזל ועופרת, לעד בצור יחצבון. ואני ידעתי גואלי חי, ואחרון על עפר יקום. ואחר עורי נקפו זאת, ומבשרי אחזה אלוה. אשר אני אחזה לי, ועיני ראו ולוזר, זר, כלו כליותי בחכי. כי תאמרו מן נרדוף לו, ושורש דבר נמצבי. גורו לכם מפני חרב, כי חמא עוונות חרב, למען תדעונה שדון. ויען צופר הנעמתי ויומר, לכן סעיפי ישיבוני, ובעבור רכושי בי. מוסר כלימתי אשמע, ורוח מבינתי יענני. הזאת ידעת מיני עד, מיני שים אדם על ארץ, כי רננת רשעים מקרוב, ושמחת חנף עד הרגע. אם יעלה לשמיים משאו, וראשו לעב יגיע, כגל לו לנצח יאבד, פרועיו יומרו היו כחלום יעוף ולא ימצאוהו, ויודד כחזיון לילה עין שזפתו ולא תוסיף, ולא עוד תשורנו מקומו. בניו ירצו דלים, וידיו תשב נא אונו. עצמותיו לא. מלאו על ועמו על עפר תשכב. אם תמתיק בפיו רעה, יכחידנה תחת לשונו. יחמול עליה ולא יעזבנה, וימנענה בתוך חיקו. לחמו במעב נהפך, מרוהת פתנים בקרבו. חי ילבלע ויקיאנו, מבטנו יורישנו אל. ראש פתנים יינק, תהרגהו לשון אפעה. על ירי ופלגות, נהרי נחלי דבש וחמאה. משיב יגע ולא יבלע, כחל תמורתו ולא יעלוס. כי ריצץ עזב דלים, בית גזל ולא יבנהו. כי לא ידע שלב בבטנו, בה לא ימלט. אין שריד לאוכלו, על כן לא יחיל טובו. במלאת ספקו יצר לו, כל יד העמל תבואנו. יהי למלא בטנו, ישלח בו חרון אפו, וימתר עלמו בלחומו. יברח מן נשק ברזל, תחלפהו קשת נחושה. שלף ויצא מגבע וברק ממעורתו יהלוך עליו אמים. כל חושך טמון לצפוניו, תאכלהו אש לא נופח, ירע שריד בא�הלו. יגלו שמים עוונו, וארץ מתקום המעלו. לו. יבול ביתו, נגרות ביום אפו. זה חלק אדם רשע מאלוהים, ונחלת אמרו מאל. ויען איוב ויאמר, שמעו שמוע מילתי, ותהי זאת תנחומותיכם. שאוני ואנוכי אדבר, ואחר דברי תלעיג. האנוכי לאדם שיחי, ואם מדוע לא תקצר רוחי? פנו אליי והשמו, ושימו יד על פה. ואם זכרתי ונבהלתי, ואחז בשרי פלצות. מדוע רשעים יחיו, עתקו גם גברו חייל. זרעם נכון לפניהם עמם, וצאצאיהם לעיניהם. בתיהם שלום מפחד. ולא שבת אלוה עליהם. שורו עיבר ולא יגעיל, תפלט פרתו ולא תשקל. ישלחו חצון עבי להם, וילדיהם ירקדון. יישאו כטוף וכנור, ויסמחו לכל עוגב. יכלו וטוב ימיהם, וברגע שעול יחתו. ויאמר הוא לאל, סור ממנו, ודעת דרכיך לא חפצנו. מה שדי כי נעבדנו, ומן נועיל כי נפגע בו? הן לו לא וידם תובם, עצת רשעים הרחקה ממני. כמה נר רשעים ידעך, ויבוא עלי מועדם, חבלים יחלק באפו. יהיו כתבן לפני רוח, וחמוץ גנבת תו סופה. אלוה יצפון לבניו אונו, ישלם אליו וידע. יראו עיניו כידו, ומי חמת שדי ישתה. כי מה חפצו בביתו אחריו, ומספר חודשיו חוצצו. הלאל ילמד דעת, והוא רמים ישפות. זה ימות בעצם תומו, כולו שלענן ושלו. עתיניו מלאו חלב, ומוח עצמותיו ישוקה. וזה ימות בנפש מרה, ולא אכל בטובה. יחד על עפר ישכבו, ורימה תכסה עליהם. הן ידעתי מחשבותיכם, ומזימות עלי תחמוסו. כי תאמרו, איה בית נדיב, ואיה אוהל משכנות רשעים. הלא שאלתם עוברי דרך, ואות אותם לא תנכרו? כי ליום עד ייחסך רע, ליום עברות יובלו. מי יגיד על פניו דרכו, והוא עשה, מי ישלם לו. והוא לקברות יובל, ועל גדיש ישקוד. מה תכו לו רגבי נחל, ואחריו כל אדם ימשוך, ולפניו אין מספר. ואיך תנחמוני הבל, ותשובותיכם נשאר מעל. ויען אליפז התמני ויומר, על אל יסכן גבר, כי יסקון עלמו משכיל. החפץ לשדי כי תצדק, ועם בצע כי תתם דרכך. המייראתך יוכיחך, יבוא עמך במשפט. הלא רעתך רבה, ואין קץ לעונותיך. כי תחבל אחיך חינם, ובגדי ערומים תפשיט. לא מים עייף תשקה, ומרעב תמנע לחם. ואיש זרוע לא הארץ, ונשוא פנים ישב בה. אלמנות שלחת ריקם, וזרועות יתומים ידוקה. על כן סביבותיך פחים, ויבהלך פחד פתאום. או חושך לא תראה, ושפעת מים תחסק כה. הלא אלוה גובה שמים, וראה ראש כוכבים כי רמו, ואמרת מה ידע אל, הועד ערפל ישפוט? עבים סתר לו, ולא יראה, וחוג שמים יתהלך. האורח עולם תשמור, אשר דרחו מתי אוון, אשר כומתו ולועט, נהר יוצק יסודם. האומרים לאל סור ממנו, ומי יפעל שדי למו. והוא מלב בתיהם טוב, ועצת רשעים רא חכמני. יראו צדיקים ויסמחו, ונקי ילעגלם. אם לא נכחד קיימנו, ויתרם אכל האש. הסכן נא עמו ושלם. בהם תבואתך טובה. כחנה נע מפיו תורה, ושים אמריו בלבביך. אם תשוב עד שדי תיבנה, תרחיק עוולה מאהליך. ושיט על עפר בצר, ובצור נחלים אופיר. והיה שדי בצריך, וכסף תועפות לך. כי אז על שדי תתענג, ותישא אל אלוה פניך. תעתיר אליו וישמעכה, ונדרך תשלם. ותגזר אומר ויקום לך, ועל דרכיך נגה אור. כי השפילו ותומר גבה, ושח עיניים יושיע. ימלט אי נקי, ונמלט בבור כפיך. ויען איוב ויומר גם היום מרי שיחי, ידי כבדה על אנחתי. מי ייתן ידעתי ואמצעהו, אבוא עד תכונתו. אערכה לפניו משפט, ופי אמלא תוכחות. אדעה מילים יענני, ואבינה מה יאמר לי. אב רב כוח יריב עמדי, לא אך הוא ישים בי. שם ישר נוכח עמו, ואפלת לנצח משופטי. הן כדם אהלוך ואיננו, ואחור ולא אבין לו. שמאל בעשותו ולא אחז, יעטוף ימין ולא אראה. כי ידע דרך עמדי, בחנני כזהב אצא. בה אשועו אחזה רגלי, דרכו שמרתי ולואט. מצוות שפתיו ולא אמיש, מחוקי צפנתי עם רפיו. והוא ואחד ומי ישיבנו, ונפשו עיוותיו יעש. כי ישלים חוקי, וכהנה רבות עמו. על כן מפניו אבחל, את בונן ואפחד ממנו. ואל הרח ליבי, ושדי הבהילני, כי לא נצמטתי מפני חושך, ומפני כיסא אופל. מדוע משדי לא נצפנו עתים, ויודעיו לא חזו ימיו? גבולות ישיגו, עדר גזלו וירעו. חמור יתומים ינהגו, יחבלו שור אלמנה. יתו אביונים מדרך, יחד חובאו עניי ארץ. הן פראים במדבר יצאו בפעולם בשחרי לטרף, ערבה לא לחם לנערים. בשדה בלילו לא יקצורו, וחרם רשע ילקשו. ערם ילינו מבלי לבוש, ואין כסות בקרה. מזרם הרים ירטבו, ומבלי מחסה חיבקו צור. יגזלו משוד יתום, ועל עני יחבולו. ערם הלכו בלי לבוש, ורעבים נשאו עומר. בין שורותם יצהיעו, יקבים ידרכו ויצמאו. מעיר מתים ינעכו, ונפש חללים תשבע, ואלוה לא ישים תפלא. המה היו במורדי אור, לא הכירו דרכיו, ולא ישבו בנתיבותיו. לאור יקום רוצח, יקטול עני ואביון, ובלילה יהיך גנב. ועין נואף שמרה נשף למור, לא תשורני עין, וסתר פנים יסים. חתר בחושך בתים, יומם חתמו למו, לא ידעו אור. כי יחדו בוקר למו צלמוות, כי יקיר בלהות צלמוות. קל הוא על פני מים, תקולל חלקתם בארץ, לא יפנה דרך קרמים. צייה גם חום יגזלו ממי שלג שאול חטאו. ישכחהו רחם מתקור עמה עוד לא ייזכר, ותישבר כעץ עוולה. רועה עקרה לא תלד, ואלמנה לא ייטיב. ומשך אבירים בחוחו יקום ולא יאמין בחיין. ייתן לו לבטח וישען, ועיניו על דרכיהם. רומו מעט ואיננו, והום מחו ככל יקפצון, וכראש שיבולת ימלו. ואם לא אפוא, מי יחזיבני, וישם לאל מילתי. ויען בלדד השוחי ויאמר, המשל ופחד עמו, עושה שלום במרומיו. היש מספר לגדודיו, ועל מי לא יקום אורהו. ומה יצדק אנוש עמאל, ומה יזכה ילוד אישה. הן עד ירח ולא יאהיל, וכוכבים ולא זכו בעיניו. אף כי אנוש רימה, ובן אדם תולעה. ויען איוב ויאמר, מה עזרת ללא כוח, הושעת זרוע לא עוז. מה יעצת ללא חכמה, ותושייה לרוב הודעת. את מי הגדת מלין, ונשמת מי יצאה ממכה. הרפאים יחוללו, מתחת מים ושוכניהם, ערום שאול נגדו, ואין כסות לאבדון.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 בחוחו רגע הים, ובתבונתו מחץ רהב. ברוחו שמאים שפרה, חוללה ידו נחש בריח. הן אלה קצות דרכיו, ומשמש דבר נשמע בו, ורעם גבורותיו מי יתבונן. ויוסף איוב שאת משלו ויאמר: חי הסיר משפטי, ושדי המר נפשי. כי כל עוד נשמתי וי, ורוח אלוה באפי, אם תדברנה שפתי עוולה, ולשוני אם יהגה מיה. חלילה לי אם אצדיק אתכם, עד אגבע לא אסיר טומתי ממני. בצדקתי החזקתי ולא ארפה. לא יחרף לבבי מימי. יהי כרשע אויבי, ומתקוממי כעבל. כי מה תקוות חנף, כי יבצע, כי ישל אלוה נפשו. הצעקתו ישמע אל, כי תבוא עליו צרה. אם על שדי יתענג, יקרא אלוה בכל עת, אורא אתכם ביד אל. אשר עִם שַדָיּ לא אכַחֵד. הָן אַתֶּם כּּלְכֶם חַזִּתֶּם, וְלָמָה זה הַבֶל תַּהֲבָלו. זה חַלֶק אדם רָשָע עִם אֶל, וְנַחָלַת עַרִצִים מִשַדָיְ יִכַּחּו. לא יִרְבו בָנָיו לְמֹא חַרֵב, וְצֵֵּעְצָ� ועל מנותיו לא תבכנה. אם יצבור כעפר כסף, וחחומר יחין מלבוש, יחין וצדיק ילבש, וחסף נקי יחלוק. בנה עש ביתו, וכסוכה עשה נוצר, עשיר ישכב ולא יאסף, עיניו פקח ואיננו. תשיגהו חמים בלהות, לילה גנבתו סופה. יסאהו קדים וילח, ויסע ערהו ממקומו. וישלך עליו ולא יחמול, מידו ברוח יברח. יספוק עליהם כפיהם, וישרוק עליו ממקומו. כי יש לכסף מוצא. ומקום לזהב יזוקו. ברזל מעפר יוקח, ואבן יצוק נחושה. קץ סם לחושך, ולכל תכלית הוא חוקר, אבן אופל וצל מוות. פרץ נחל מעמגר, הנשכחים מני רגל, דלו מאנוש נעו. ארץ ממנה יצא לחם, ותחתיה נהפך כמו אש. מקום ספיר אבניה, ועפרות זהב לו. נתיב לא ידעו עיית, ולא שזפתו עין איה. לא הדריכוהו בני שחץ, לא עדה עליו שחל. בא חלמיש שלח ידו, הפך משורש הרים. בצורות יאורים ביקע, וכל יקר רעתה ענו. מבחי נהרות חיבש, ותעלומך יוציא אור. והחוכמה מאין תמצא, ואיזה מקום בינה. לא ידע אנוש ערכך, ולא תמצא בארץ החיים. תהום אמר, לא ויהי, וים אמר, אין עמדי. לא יותנה סגור תחתיה, ולא ישקל כסף מחירה, לא תסולה בחתם אופיר, בשוהם יקר וספיר. לא יערכנה זהב וזכוכית, ותמורתה כליפז. רמות וגביש לא ייזכר, ומשך חכמה מפנינים. לא יער חנה פתדת קוש, בחתם טהור לא תסולה. והחכמה מאין תבוא, ואיזה מקום בינה. ונעלמה מעיני כל חי, ומעוף השמים נסתרה. אבדון ומוות אמרו, באוזנינו שמענו שמעך. אלוהים הבינה דרכה, והוא ידע את מקומך. כי הוא לקצות הארץ יבית, תחת כל השמיים יראה. לעשות לרוח משקל, ומים תיכן במידה. בעשותו למטר חוק, ודרך לחזיז קולות. אז ראך, ויספרך, הכינך, וגם חקרך. ויאמר לאדם, הן ירעת אדוני היא חכמה. וסור מרע בינה. ויוסף איוב שאת משלו ויומר, מי יתנני כירחי קדם כי מי אלוה ישמרני. בהילו נרו עלי ראשי לאורו אלך חושך. כאשר הייתי בימי חרפי בסוד אלוה עלי ההולי. בעוד אהלי. סביבותי נערי, ברחוץ הליכי בחמה וצור יצוק עמדי פלגי שמן. בצאתי שער עלי כרת, ברחוב אחין מושבי. ראוני נערים ונחבאו, וישישים קמו עמדו. שרים עצרו ומלים, וכף ישימו לפיהם. כל נגידים נחבאו, ולשונם לחיקם דבקה. כי אוזן שמעה ותאשרני, ועין רעתה ותעידני. כי אמלט עני משווע, ויתום ולא עוזר לו. ברכת עבד עלי תבוא, ולב אלמנה ארנין. צדק לבשתי וילבשני. תמעיל וצניף משפטי. עיניים הייתי לעיוור, ורגליים לפיסח אני. אב אנוכי לאביונים, וריב לא ידעתי איך קראו. ואשברה מתלעות עבל, ומשיניו אשליך טרף. ואומר אם כיני אגבע, וכחול הרבה ימים. שורשי פתוח אלה מים, וטל ילין בקצירי. כבודי חדש עמדי, וקשתי בידי תחליף. לי ישמעו וייחלו, ויידמו למועצתי. אחרי דברי לא ישנו, ועלמו תטוף מילתי. וייחלו חמתר לי, ופיהם פערו למלקוש. אשחק עליהם לא יאמינו, ואור פניי לא יפילון. אבחר דרכם ואשב ראש, ואשכון כמלך בגדוד, כאשר אבלים ינחם. ועתה, שחקו עלי צעירים ממני לימים, אשר מאסתי אבותם לשית עם כלבי צאני. גם כוח ידיהם למה לי, עליהם אבד קלח. בחסר ובכפן גלמוד, העורקים מצייה, אמש שואה ומשואה. הקוטפים מלוח עלי שיח, ושורש רתמים על לחמם. מנגב יגורשו, יריעו עליהם כגנב. בערוץ נחלים לשכון, חורי עפר וכפים. בין שיחים ינהקו, תחת חרול יסופחו. בני נבל, גם בני ולשם, נקעו מן הארץ. ועתה נגינתם הייתי, ואהי להם למילה. תיעבוני רחקו מני, ומפני לא חסכו רוק. כי יטרי פיתח ויענני ורסן מפני ישילחו. על ימין פירחח יקומו רגלי ישילחו ויסולו עלי אורחות אדם. נתסו תשאו נתיבתי להבתי יועילו לא עוזר למו. כפרץ רחב יאתייו תחת שואה התגלגלו. הוחפך עלי בלהות, תרדוף כרוח נדיבתי, וכאב עבירה ישועתי. ועתה עלי תשתפך נפשי, יא חזוני ימי עוני. לילה עצמיי ניכר מעלי, ועורקיי לא ישכבון. ברוב כוח יתחפש לבושי, כפי חותונתי יעזרני. הורני לחומר, ואת משל כעפר ואפר. אשבע אליך ולא תענני, עמדתי ותתבונן בי. תהפך לאכזר לי, בעוצם ידך תסתמני. תשאני אל רוח תרכיבני, ותמוגגני תושיה. כי ידעתי מוות תשיבני, ובית מועד לכל חי. אך לא בעי ישלח יד, אם בפידו להן שוע. אם לא בכיתי לקשי יום, עגמה נפשי לאביון. כי טוב קיוויתי ויבוא רע, ואייח לה לאור ויבו אופל. מעי רותחו ולא דמו, קדמוני ימיעוני. קודר הלכתי בלא חמה, קמתי וקהל אשביע. אך הייתי לתנים, ורע לבנות יענה. עורי שחר מעלי, ועצמי חרא מני חורב. ויהי לאבל כינורי, ועוגבי לכל בוכים. ברית כרתתי לעיניי. ומה אתבונן על בטולה? ומה חלק אלוה ממעל, ונחלת שדיי ממרומים? הלא עד לעבל, ונכר לפועלי אבן? הלא הוא יראה דרכי, וכל צעדיי יספור? אם הלכתי עמשיו, ותחש על מרמה רגלי, ישכלני ומאזני צדק. וידע אלוה תומתי. אם תטע אשורי מני הדרך, ואחר עיניי הלך לבי, ובכפי דבק מאום, אזרעה ואחר יאכל, וצאצאה ישורשו. אם נפתע לבי על אישה, ועל פתח רעי ארבתי, תטחן לאחר אשתי, ועליה יכרעון אחרין. כי היא זימה, והוא עוון פלילים. כי אש היא עד אבדון תאכל, ובכל תבואתי תשרש. אם אמאס משפט עבדי ואמתי, בריבם עמדי, ומה אעשה כי יקום אל, וכי יפקוד, מה אשיבנו? הלא בבטן עושני עשהו. ויחוננו ברחם אחד. אם אמנע מחפץ דלים, ועיני אלמנה אכלה. ואוכל פיתי לבדי, ולא אכל יתום ממנה. כי מנעורי גדלני חייב, ומבטן אמי אנחנה. אם אראה עובד מבלי לבוש, ואין כסות לאביון, אם לא ורחוני חלציו, ומגז כבשה יתחמם. אם הניפותי על יתום ידי, כי ארעב שער עזרתי, כתפי משכמה תיפול, ועז רועי מקנא תשבר. כי פחד אלי עד אל, ומשאתו לא אוכל. אם שמתי זהב כסלי, ולכתם אמרתי מבטחי, אם אשמח כי רב חלי, וכי חביר מצאה ידי, אם אראה אור כי יהל, וירח יקר הולך, ויפת בסתר ליבי, ותישק ידי לפי, גם הוא עוון פלילי, כי כיחשתי לאל ממעל. אם אשמח בפיד דמי והתעוררתי כי מצאו רע, ולא נתתי לחתו חיכי לשאול בעלה נפשו. אם לא אמרו מתי אהולי, מי ייתן מבשרו לא נסבע. בחוץ לא ילין גר, דלתי לאורח אפתח. אם כיסיתי כאדם פשעי לתמון בחובי עווני, כי אה ערוץ המון רבה, ובוז משפחות יחיתני, ואדום לא אצא פתח. מי ייתנה לי שומע לי, הן תביא שדי יענני, בספר כתב איש ריבי. אם לא על שכמי אסאנו, אענדנו עטרות לי. מספר צעדי אגידנו. כמו נגיד אקרבנו. אם עלי אדמתי תזעק, ויחד תלמיה יבקיון. אם כוחה אכלתי וליחסף, ונפש בעליה הפכתי. תחת חיטה יצא כוח, ותחת שעורה וואשה, תממו דברי איוב. וישבתו שלושת האנשים האלה מענות את איוב, כי הוא צדיק בעיניו. וייחר אף אליהו בן ברכאל הבוזי ממשפחת רם, באיוב חרא אפו על צדקו נפשו מאלוהים, ובשלושת רעב חרא אפו על אשר לא מצאו מענה, וירשיעו את איוב. ואליהו חיכה את איוב בדברים, כי זקנים המה ממנו לימים. וירא אליהו, כי אין מענה בפי שלושת האנשים, וייחר אפו. ויען אליהו ונברך אל הבוזי, ויאמר, צעיר אני לימים, ואתם ישישים, על כן זחלתי ואירע מחבות דעי אתכם. אמרתי, ימים ידברו, ורוב שנים יודיעו חכמה. אכן רוח ואנוש, ונשמת שדי תבינם. לא רבים יחכמו, וזקנים יבינו משפט. לכן אמרתי שמעלי, אחווה דעי אף אני. הן הוחלתי לדבריכם, אזינה עד תבונותיכם, עד תחקרון מלין. ועדיכם את בונן, והנה אין לאיוב מוכיח, עונה אמריו מכם. פן תאמרו מצאנו חכמה, אל ידפנו לא איש. ולא ערך אלי מילין, ובאמרכם לא אשיבנו. חתו לא ענו עוד, העתיקו מהם מילים. והאכלתי כי לא ידברו, כי עמדו לא ענו עוד. הענה אף אני חלקי, אכבה דעי אף אני. כי מלאתי מילים, הציקתני רוח בטני. הנה בטני כיין לא ייפתח, כאובות חדשים ייבקע. אדברה וירווח לי, אפתח שפתיי ואענה. אל עלנה אסף ונעיש, ואל אדם לא אכנה. כי לא ידעתי אחנה, כמעט יישאני עושני. ואולם, שמענה איוב מילי, וכל דברי האזינה. הננה פתחתי פי, דיברה לשוני וחיכי. יושר ליבי אמרי, ודעת שפתי ברור מללו. רוח אל עשתני, ונשמת שדי תחייני. אם תוכל, השיבני, ערכה לפניי, התייצבה. הן אני חפיך לאל, מחומר קרצתי גם אני. הנה אמתי לא תבעתקה, ואכפי עליך לא יכבד. אך אמרת ואוזני, וכל מילין אשמע. זך אני בליפשע, חף אנוכי. ולא עוון לי. הן תנועות עלי ימצא, יחשבני לאיב לו. ישם בסד רגלי, ישמור כל אורחותי. הן זאת לא צדקת, הענקה, כי ירבה אלוה מאנוש. מדוע אליו ריבותה, כי כל דבריו לא יענה. כי באחת ידבר אל. ובשתיים לא ישורנה. בחלום חזיון לילה, בנפול תרדמה על אנשים, בתנומות עלי משקב. אז יגלה אוזן אנשים, ובמוסרם יחתום. להסיר אדם מעשה, וגבה מגבר יחסה. יחסוך נפשו מן נישחת, וחייתו מעבור בשלח. והוכח במחאוב על משקבו, ורוב עצמיו איתן. וזיהמתו חייתו לחם, ונפשו מאכל התאווה. ייחל בשרו מרואי, ושופו עצמותיו, לא ראו. ותקרב לשחת נפשו, וחייתו לממיתים. אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני א', להגיד לאדם יושרו. ויחוננו, ויאמר, פדעהו מרדת שחת, מצאתי חופר. רותפש בשרו מנוער, ישוב לימי עלומיו. יעתר אל אלוהו, וירצהו, וירא פניו בתרועה, וישב לאנוש צדקתו. ישור על אנשים, ויאמר, חטאתי, וישר העבתי, ולא שבה לי. פדה נפשו מעבור בשחת, וחייתו באור תראה. הן כל אלה יפעל אל, פעמיים שלוש עם גבר. להשיב נפשו מנישחת, לאור באור החיים. הקשב איוב, שמעלי, החרש ואנוכי אדבר. אם יש מילין, השיבני, דבר, כי חפצתי צדקקה. אם אין אתה שמעלי, החרש, ואעלף לך חכמה. ויען אליהו ויומר שמעו חכמים מילי, ויודעים האזינו לי. כי אוזן מילין תבחן, וכך יטעם לאכול. משפט נבחר אל לנו, נדעה בננו מה טוב. כי אמר איוב צדקתי, ואל הסיר משפטי. על משפטי החזב, אנוש חצי וליפשע. מגבר כאיוב, ישתלעג כמים. וערך לחברה עם פועלי אבן. וללכת עם אנשי רשע. כי אמר לא יסקון גבר ברצותו עם אלוהים. לכן אנשי לבב שמעו לי חלילה לאל מרשע ושדי מעוול. כי פועל אדם ישלם לו וכאורח איש ימציאנו. אף אומנם אל לא ירשיע ושדי לא יעוות משפט. מי פקד עליו ארצה, ומי שם תבל כולה? אם ישים אליו ליבו, רוחו ונשמתו אליו יאסוף, יגבע כל בשר יחד, ואדם על עפר ישוב. ואם מבינה שמעה זאת, האזינה לכל מילי. האף שונא משפט יחבוש, ואם צדיק כביר תרשיע, האמור למלך בליעל, רשע אל נדיבים, אשר לא נשא פני שרים ולא ניכרשוה לפני דל, כי מעשי ידיו כולם. רגע ימותו וחצות לילה, יגועשו עם ויעבורו, ויסירו אביר לו ויד. כי עיניו על דרכי איש, וכל צעדיו יראה. אין חושך ואין צל מוות, להיסתר שם פועלי עוון. כי לא על איש ישים עוד, להלוך אל אל במשפט. ירוע כבירים לא חקר, ויעמד אחרים תחתם. לכן יכיר מעבדיהם, והפך לילה וידכאו. תחת רשעים ספקם במקום רואים. אשר על כן סרו מאחריו, וכל דרכיו לא השכילו. להביא עליו צעקת דל, וצעקת עניים ישמע. והוא ישקית ומי ירשיע, ויסתר פנים, ומי ישורנו, ועל גוי, ועל אדם יחד. ממלוך אדם חנף, ממוקשי עם. כי אל אל האמר נשאתי, לא אכבול. בלעדי אחזה, אתה הורני, עם עוול פעלתי, לא אוסיף. המעמך ישלמנה, כי מה מאסת, כי אתה תבחר, ולא אני, ומה ידעת, דבר. אנשי לבב יאמרו לי, וגבר חכם שומע לי. איוב לא בדעת ידבר, ודבריו לא בהשכל. אבי ייבחן איוב עד נצח, על תשבות באנשי אבן. כי יוסיף על חטאתו פשע, בינינו יספוק, וירב אמריו לאל. ויען אליהו ויאמר, הזאת חשבת למשפט, אמרת צדקי מאל, כי תאמר מה יסכן לך, מה הועיל מחטאתי. אני אשיבך מלין, ואת רעך עמך. הבית שמאים אורעה, ושור שחקים גב הוא ממכה. אם חטאת, מה תפעל בו, ורבו פשעך, מה תעשה לו? אם צדקת, מה תיתן לו, או מה מידך יקח? לאיש כמוך רשעך, ולבן אדם צדקתך. מרוב עשוקים יזעיקו, ישוועו מזרו רבים. ולא אמר איה אלוה עוסי, נותן זמירות בלילה. לפני מבהמות ארץ, ומעוף השמיים יחכמנו. שם יצעקו ולא יענה מפני גאון רעים. עכשיו לא ישמע אל, ושדי לא ישורנה. אף כי תאמר לא תשורנו, דין לפניו ותחולל לו. ועתה כי עין פקד אפו, ולא ידע בפש מאוד. ואיוב הבל יפצפיהו, בבלי דעת מילין יחביר. ויוסף אליהו ויומר, כתר לי זער ואחבקה, כי עוד לאלוה מילים. אשא דעי למי רחוק, ולפועלי אתן צדק. כי אמנם לא שקר מילי, תמים דעות עמך. הן אל כביר ולא ימאס, כביר כוח לב, לא יחיה רשע, ומשפט עניים ייתן. לא יגרע מצדיק עיניו, ואת מלאכים לכיסא, ויושיבם לנצח ויגבהו. ואם אסורים בזיקים, ילכדון בחבלי עוני. ויגד להם פעולם, ופשעיהם כי יתגברו. ויגל אוזנם לממוסר, ויומר כי ישובון מאבן. אם ישמעו ויעבודו, יכלו ימיהם בטוב, ושניהם בנעימים. ואם לא ישמעו, בשלח יעבורו, ויגבעו בבלי דעת. וחנפי לב ישימו אף, לא ישבעו כי עשרם. תמות בנוער נפשם, וחייתם בקדשים. יחלץ עני ועוניו, ויגל בלחץ אוזנם. ואף הסיתך מפיצר, רחה ולא מוצק תחתיה, ונחת שולחנך מלא דשן. ודין רשע מלאת, דין ומשפט יתמוכו. כי חמה פן יסיתך וספק, ורב אל יתקה. היערוך שועכה לו וצר, וכל מאמצי כוח? אל תשאף הלילה לעלות עמים תחתם. הישמר על תפן אל אוון, כי על זה בחרת מעוני. הן אל יסגיב בחוחו מי חמוהו מורה? מי פקד עליו דרכו?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 ירעפו עלי אדם רב, אף אם יבין מפרסי עב תשועות סוכתו. הן פרס עליו אורו ושורשי הים כישא. כיבם ידין עמים ייתן אוכל למחביר. על כפיים כיסאור, ויצב עליה ומפגיע. יגיד עליו רעו מקנה אף על עולה. אף לזאת יחרד ליבי ויתר ממקומו. שמעו שמוע ברוגז קולו, והגה מפיו יצא. תחת כל השמיים ישרהו, ואורו על כנפות הארץ. אחריו ישאג קול, ירעמה בקול גאונו, ולא יעכבמה כי ישמע קולו. ירעם אל בקולו נפלאות, עושה גדולות ולא נדע. כי לשלג יאמר, הוי ארץ, וגשם מטר, וגשם מטרות עוזו. ביד כל אדם יחתום, לדעת כל אנשי מעשיהו. ותבוא חיה ומוארב, ובמעונותיה תשכון. מן החדר תבוא סופה, וממזרים קרא. מן נשמת אל יתנקה רח, ורוחב מים במוצק. אף ברי יטריח עב, יפיץ ענן אורו. והוא מסיבות מתהפך בתחבולותיו לפעולם, כל אשר יצוום על פני תבל ארצה. אם לשבת, אם לארצו, אם לחסד ימציאהו. האזינה זאת, איוב, עמוד והתבונן נפלאות אל. התדע בשום אלוה עליהם, והופיע אור עננו? התדע על מפלסעיו, מפלאות תמים דעים? אשר בגדיך חמים, בהשקית ארץ מדרום, תרקיה עמו לשחקים. חזקים כראי מוצק. הודיענו מנאמר לו, לא נערוך מפני חושך. היסופר לו כי אדבר, עם אמר איש כי יבולע. ועתה לא ראו אור, בהיר הוא בשחקים, ורוח עבירה ותתהרם. מצפון זהב יאתה, על אלוה נורא הוד. שדי לא מצנוהו סגיחוח, ומשפט ורוב צדקה לא יענה. לכן יראו יראוהו אנשים, לא יראה כל חכמי לב. ויען אדוני את איוב מן הסערה ויומר, מי זה מחשיך עצה ומלין בלי אזור נח גבר חלציך, ואשאל לך, והודיעני. איפה היית ביוסדי ארץ? הגד, אם ידעת בינה. מי שם ממדיה כי תדע? או מי נטע עליה קו? על מה אדניה הוטבעו? או מי ירה אבן פינתך? ברון יחד כוכבי בוקר, ויריעו כל בני אלוהים.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 הנגלו לך שערי מוות, ושערי צלמות תראה. התבוננת עד רחבי ארץ, הגד אם ידעת חולה. איזה הדרך ישכון אור, וחושך איזה מקומו. כי תיכחנו אל גבולו, וכי תבין נתיבות ביתו. ידעת כי אז תיוולד, ומספר ימיך רבים, הבאת <הבטה> אל אוצרות שלג, ואוצרות ברד תראה, אשר חסכתי לעת צר, ליום קרב ומלחמה. איזה הדרך יחלק אור, יפץ קדים על ארץ. מי פילג לשטף תעלה, ודרך להזיז קולות. להמטיר על ארץ לא איש, מדבר לא אדם בו. להשביע שואה ומשואה, ולהצמיח מוצא דשא. היש למ מטר אב, או מי הוליד אגלטל? מבטן מי יצא הקרח, וכפור שמים מי ילדו? כאבן מים יתחבאו, ופני תהום יתלקדו. התקשר מעדנות קימה, או מושכות כסיל תפתח, התוציא מזרות בעיתו, ועיש על בניה תנחם? הידעת חוקות שמים, אם תשים משטרו בארץ? התרים לעב קולך, ושבעת מים תחסק כה? התשלח ברקים וילכו, ויאמרו לך, הננו. מי שט בטוחות חכמה, או מי נתן לסכבי בינה? מי יספר שחכים בחכמה, ונבלי שמים מי ישכיב? בצקת עפר למוצק, ורגבים ידובקו. התצוד ללוי טרף, וחיית כפירים תמלא? כי ישוחו במעונות, ישבו בסוכה למוארב. מי יכין לעורב צדו, כי ילדיו אל אל ישבעו, יטעו לבלי אוכל. הידעת עת לדת יעלה סלע, חולל אילות תשמור? תספור ירחים תמלאנה, וידעת עת לידתנה? תכרענה ילדיהן תפלחנה, חבליהם תשלחנה. יחלמו בניהם, ירבו בבר, יצאו ולא שבו לאמו. מי שלח פרא חופשי, ומוסרות ערוד מי פיתח? אשר שמתי ערבה ותו, ומשכנותיו מלאכה. ישחק להמון קריאה, תשועות נוגס, לא ישמע. יתור הרים מרעהו, ואחר כל ירוק ידרוש. היו ורם עבדיך, עם ילין על אבוסיך? התקשור רמא בתלם עבותו, אם יסדד עמקים אחריך? התבטח בו, כי רב כוחו, ותעזוב אליו יגיעך? התאמין בו, כי ישיב זרעך, וגורנך יאסוף? כנפר <קנף> ננין נעלה סא, אם עברה חסידה ונוצה. כי תעזוב לארץ בצהה. ועל עפר תחמם, ותשכח כי רגל תזוריה, וחיית השדה תדושיה. הקשיח בניה ללא לך, לריק יגיעה בלפחד. כי הישה אלוה חכמה, ולא חלק לך בבינה. כעת במרום תמרי, תשחק לסוס ולרוכבו. התיתנה לסוס גבורה? התלביש צווארו רעמה? התרעישנו כארבה? חוד נחרו אמה? יחפרו בעמק ויסיס בכוח, יצא לקראת נשק. יסחק לפחד ולא יחת, ולא ישוב מפני חרב. עליו תרנה אשפה, להב חנית וחידון. ברעש ורוגז יגמה ארץ. ולא יאמין כי כל שופר. בדי שופר יאמר האח, ומרחוק יריח מלחמה, רעם שרים ותרועה. המבינתך, יאוורנץ, יפרוס כנפיו לתימן, אם על פיך יגביה נשר, וכי ירים כנו. סלע ישכון ויתלונן, על שן סלע ומצודה. משם חפר אוכל, למה רחוק עיניו יביטו. ואפרו חיו יעלעו דם, ובאשר חללים שם הוא. ויען אדוני את איוב ויומר, הרוב עם שדי ייסור, מוכיח אלוה יעננה. ויען איוב את אדוני ויומר, הן כלותי, מה אשיבק? ידי שמתי למופי. אחת דיברתי ולא אענה, ושתיים ולא אוסיף. ויען אדוני את איוב מן שערה ויומר, אזורנח גבר חלציך, אשאל לך והודיעני. האף תפר משפטי, תרשיעני למען תצדק. ואם זה רוע כאל לך, ובקול כמוהו תרעם. עדנה גאון וגבה, והוד והדר תלבש. הפץ עברות אפך, וראה כל גאה, והשפילהו. ראה כל גאה, הכניעהו, והדוח רשעים תחתם. טומנם בעפר יחד, פניהם חבוש בת טמון. וגם אני אודקה, כי תושיע עליך ימינך. הנה נא והמות אשר עשיתי עמך, חציר כבקר יוחל. הנה נא כוחו ומותניו, ואונו בשרירי בטנו. יחפוץ זנבו כמו ארז, גידי פחדיו יסורגו. עצמיו אפיקי נחושה, גרעמיו כמטיל ברזל. הוא ראשית דרכי אל, העושו יגש חרבו. כבול הרים יסעו לו, וכל חיית השדה יסחקו שם. תחת צאלים ישכב, בסתר קנה וביצה. יסוכוהו צאלים ציללו, יסובו יסובוהו ערבי ונחל. הן יעשוק נהר ולא יחפוז. יבטח כי יגיח ירדן אל פיהו. בעיניו ייכחנו, במוקשים ינקוב אף. תמשוך לביתן בחקה, ובחבל תשקיע לשונו. התסים עגמון באפו, ובכוח תיקוב לחיו? הירבה אליך תחנונים, אם ידבר אליך רכות? היחרות ברית עמך,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 הגם אל מראב יוטל. לא אכזר כי יעורנו, ומי הוא לפני יתייצב. מי הקדימני ואשלם, תחת כל השמיים לי הוא. לא אחריש בדב, ודבר גבורות וחין ערכו. מי גילה פני לבושו, בחפל ריסנו מי יבוא. דלתי פניו מי פיתח, סביבות שיניו אמה, גאווה אפיקי מגנים, סגור חותם צר. אחד באחד יגשו, ורוח לא יבוא ביניהם. איש באחיהו ידבקו, יתלכדו ולא יתפרדו. עטיש אותיו תהל אור, ועיניו כעפעפי שחר. מפיו לפידים יהלוכו, כי דו דה אש יתמלטו. מן נחיריו יצא עשן, כדוד נפוח ואגמון. נפשו גחלים תלהט, ולהב מפיו יצא. בצווארו ילין עוז, ולפניו תדוץ דאבה. מפלי בשרו דבקו, יצוק עליו בלימות. ליבו יצוק כמו אבן, ויצוק כפלח תחתית. מסיתו יגורו אלים, משברים יתחתאו. מסיגהו חרב בלי תקום, חנית משע ושיריה. יחשוב לתבן ברזל, לעץ רקבון נחושה. לא יבריחנו בן קשת, לקש נהפכו לו אבני קלה. כקש נחשבו תותח, וישחק לרעש כדון. תחתיו חדוד חרס, ירפד חרוץ עלתית. ירתיח כסיר מצולה, ים יסים כמרקחה. אחריו יאיר נתיב, יחשוב תהום לשיבה. אין על עפר מושלו, העשו לבליחת. את כל גבוה יראה, הוא מלך על כל בני שחץ. ויען איוב את אדוני ויאמר, ידעתי ככל תוכל, ולא ייבצר ממך מזימה. מי זה מעלים עצה בלי דעת, לכן הגדתי ולא אבין, נפלאות ממני ולא אדע. שמענה ואנוכי אדבר, אשאל לך, והודיעני. לשמע אוזן שמעתיך, ועדתה עיני רעתך. על כן אמאס וניחמתי על עפר ואפר. ויהי אחר דיבר אדוני את הדברים האלה אל איוב, ויומר אדוני אל אליפז התימני, חרא אפי וחא ובשני רעך, כי לא דיברתם אלי נכונה כעבדי איוב. ועתה קחו לכם שבעה פרים ושבעה אלים, ולכו אל עבדי איוב, והעליתם עולה בעדכם, ואיוב עבדי יתפלל עליכם, כי אם פניו אשא לבלתי עשות עמכם נבלה, כי לא דיברתם אלי נכונה כעבדי איוב. וילכו אליפז התימני ובלדד השוחי, צופר הנעמתי, ויעשו כאשר דיבר עליהם אדוני, ויישא אדוני את פני איוב. ואדוני שב את שבות איוב, בהתפללו בעד רעהו, ויוסף אדוני את כל אשר לאיוב למשנה. ויבואו אליו כל אחיו וכל אחיותיו, וכל יודעיו לפנים, ויאכלו עמו לחם בביתו, וינודו לו, וינחמו אותו על כל הרעה אשר הביא אדוני עליו, ויתנו לו איש כשיתה אחת, ואיש נזם זהב אחד. ואדוני ברך את אחרית איוב מראשיתו, ויהי לו ארבעה עשר אלף צאן, וששת אלפים גמלים, ואלף צמד בקר ואלף אתונות. ויהי לא שבען אבנים ושלוש בנות. ויקרא שם האחת ימימה, ושם השנית קציעה, ושם השלישית קרן הפוך. ולא נמצא נשים יפות כבנות איוב בכל הארץ, ויתן להם אביהם נחלה בתוך אחיהם. ויחי איוב אחרי זאת מאה וארבעים שנה, ויראה את בניו ואת בני בניו ארבעה דורות. וימות איוב זקן ושבע ימים.